Ні заплющувати очі на хиби в їхній роботі, які завжди бувають, коли робиться велике діло. Мої конкретні зауваження про ті чи ті помилки в укладанні згаданого і раніше виданих словників, помилки, які визнають і самі мовзнавці, мали на меті знайти спільний контакт між нами, письменниками і укладачами словника, щоб домовитися в різних спірних питаннях. Це видно з самого заголовка статті і її змісту. Невдовзі на мою статтю відгукнулися в літературній Україні два автори. Пилинський, працівник Інституту мовознавства, підставно чи безпідставно, номер 26, і перекладач Фірсель, об'єктивно-про-суб'єктивне, номер 31. «Я мих би тільки радіти» що мої виступи в пресі відразу знайшли відгук, бо це, очевидно, свідчить про своєчасність і актуальність тих питань, яких я торкався в останній і попередніх своїх статтях, коли б названі автори, сперечаючись зі мною, мали на оці тільки ту мету, що й я – боротьбу за чистоту і культуру мови. А тому не приписували в полемічному захваті Невластивих мені тверджень і намірів. Пелинський, підтримуючи мою вимогу тіснішого контакту між мовознавцями і літературною громадськістю, поминув увагу й ті конкретні хиби в матеріалах до двотомного російсько-українського словника, які я наводив у своїй статті, а натомість став шукати суб'єктивне, смакове в моїх зауваженнях про мову перекладів журналу Всесвіт. Літературна Україна, 1965 рік. Що ж, і це добрий задум, якщо здійснювати його об'єктивно, виходячи з того, що написав інший автор. Пелинський заявляє, у багатьох випадках письменник, цебто я, покладається тільки на свої особисті смаки. Краще, мовляв, казати, поклав книжку на горішню полицю замість на верхню. Чому? Які підстави віддавати перевагу українським словам горішній, долішній перед верхній, нижній? А як тоді з козацьким низом, верхньою хортицею, запоріжцем-низовиком? Мене передусім дивує, невже Пелинський не відчуває нюансової різниці між висловами «краще казати», які він наводить, ніби, цитуючи мене, і, мабуть, краще написати, як то є насправді в моїй статті. Невже науковий працівник не розуміє, що, викинувши з моєї фрази слово «мабуть», він надав їй тону імперативного припису замість того характеру припущення чи пропозиції, який вона досі мала? У жодній статті про мову я не вдавався до дидактичного, тим більше, менторського тону. І не висловлював своєї думки як незаперечне твердження, крім таких явних помилок, як у перекладі Фірселя, про що мова далі. У статті про те саме я писав, оцінюючи певні явища як хибні, на мою думку, мені хочеться лише звернути увагу на те, що суперечить традиція нашої класики і живої мови народу, а заразом змусити читача замислитись над словом, над слушністю вживання його в тому чи іншому контексті. Проте Пелинський запевняє, що не можна, твердить Антоненко Давідович, говорити товста книжка треба тільки груба книжка. Тим часом, як і цей вислів наведено в мене під тою самою рубрикою, мабуть, краще написати? що це полемічний засіб чи дивне нерозуміння того, що написано чорним по білому. Звісно, є в українській мові слова «горішній» і «верхній». Я, обстоюючи синонімічне багатство нашої мови, ніде і ніколи не заперечував право на існування ні цих прикметників, ні близьких до них прислівників. Але у певних контекстах я вважаю задацільне Вживати саме одного, а не другого синоніма. Тут безперечно важить особистий смак, або інакше кажучи, чуття мови.